إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يضع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها Wa kulla muhdathatin bid'a Wa kulla bid'atin dalala Wa kulla dalalatin finnar Para hadirin Yang saya muliakan Pada pagi hari ini Mungkin kita akan mulai Kitab Kasyusyubuhat Karya Syekhul Islam Syekh Muhammad Bin Abdul Wahab Bin Sulaiman Bin Ali Al-Najdi Rahimahullah Kitab ini Adalah Salah satu kitab beliau Yang membahas Tentang permasalahan Akidah dan Tauhid Yang lebih Dititikberatkan Kepada pembahasan Tauhidul Uluhiyah Lebih didiberatkan kepada Tauhidul Uluhiyyah Bukankah kitab Al-Usulut al Salasa Dan juga kitab beliau, Kitab tauhid Yang berjudul Kitab Al-Tauhid Alladihua Hakkullah Al-Al-Abid Juga berbicara tentang Tauhidul Uluhiyyah Kenapa syekh juga masih menulis Kitab Qashfushubuhat Sementara sudah ada kitab yang lainnya yang beliau tulis berbicara tentang tauhidul uluhiyah. Jawabannya adalah bahawa kitab setiap kitab yang beliau tulis, walaupun pembahasannya itu atau pembahasan intinya adalah tauhidul uluhiyah, tetapi masing-masing karya itu beliau tulis disesuaikan dengan kondisi yang beliau hadapi disesuaikan pula dengan kondisi tingkatan para pendengar para madru mereka-mereka yang didakwai sehingga kitab salatatul usul atau dikenal juga dengan al-usul salatat kita berbicara tentang tauhidul uluhiyah itu beratnya tetapi lebih dikhususkan kepada yang baru akan memulai mengenal tentang tauhid, tentang hak-hak Allah di dalam perkara ibadah, sehingga kita usul utelara adalah kitab yang sengaja ditulis oleh syekh untuk para pemula untuk memudahkan bagi mereka memahami tentang Tauhidul tauhid seolah-olah sebagai mukaddimah dalam pembahasan Tauhid Al-Huluhi kemudian apa itu kitab Tauhid? sama kitab Tauhid sesuai dengan judulnya lengkap judulnya adalah kitab Tauhid al-ladhi huwa haqqullahi al-al-abid kitab yang menjelaskan tentang Tauhid yang mana Tauhid itu merupakan hak Allah dari hamba-hambanya yakni kewajiban hamba-hamba Allah bagi Allah subhanahu wa ta'ala Atau untuk Allah subhanahu wa ta'ala Ini kitab Tauhid Yang dirinci oleh beliau Satu persatu tentang makna Dan jenis-jenis ibadah Serta dalilnya yang berkaitan dengan Tauhid Berbicara tentang makna la ilaha illallah Berbicara tentang apa itu al-istighatha Berbicara apa itu as-syafa'ah berbicara itu apa itu taqayyur berbicara juga apa hukumnya sihir apa hukumnya uh, ad-dua kepada kubur secara rinci disebutkan kurang lebih 60 bab kurang lebih 60 bab beliau sebutkan di dalam kitab ut rincian satu persatu nah uh, tasfuh subuhat ini juga seputar permasalahan tauhidul uluhiyah, tetapi topiknya lebih dititik beratkan kepada menyingkap subhat-subhat yang diucapkan, yang dilontarkan oleh musyriki, oleh mereka-mereka yang jatuh kepada kesyirikan, kemudian dibantah oleh syekh satu persatu. Batil mengeluarkan syubhat Mengeluarkan kerancuan-kerancuan Yang dengannya Bisa dianggap oleh si pendengar Atau oleh banyak orang bahwa yang batil itu hak Sehingga dengannya dianggap Yang hak itu batil Oleh karena itu dinamakan syubhat Syubhat itu Perkara yang samar-samar Oleh karena itu dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan Al-Hanalu Bayyin Walharom bayin kata Rasul. Yang halal itu sudah jelas, yang haram juga sudah jelas. Kemudian Rasul yes. lanjutkan, Wabainahuma umurun mustabihat. Di antara dua perkara ini, antara halal dan haram, antara hab dan batil. antara tauhid dan syirik, itu ada perkara-perkara yang samar-samar. Ah, melalui perkara yang samar inilah perkara yang agak rancu itulah ahlul batil meniupkan kebatilan-kebatilannya oleh karena itu Rasulullah menyatakan وَمَنِتَقِشُّبُحَادِ فَقَدِسْتَبَرَىٰ لِذِدِهِ وَأَرُدِهِ barang siapa yang menghindarkan dirinya dari perkara syubuhat bagaimana menghindarkannya imma dengan cara menjauhinya sama sekali ini cara yang pertama Menghindarkan diri dari subhat Menjauhkan dirinya sama sekali dari subhat Sehingga ketika ada orang memberikan subhat Dia menghindar Ketika ada orang ahli subhat Yang biasa memberikan subhat-subhat Melalui ilmu kalam, ilmu mantik Dia menghindarkan menutup telinganya Dan tidak mau duduk Dengan atau di majlis-majlis yang seperti itu Nah ini kebiasaan salafus saleh dari kalangan ulama Imam Syafi'i menyatakan barang siapa yang belajar ilmu al-kalam dia harus dipukul dengan tongkat kurma dan dikeliling di pasar ya dikelilingkan di pasar dan diumumkan inilah ganjaran orang yang belajar ilmu al-kalam Imam Syafi'i terkenal sebagai salah satu ulama yang sangat keras di dalam membantah adul kalam dan melarang umat ini untuk belajar ilmu al-kalam Al Imam Malik ketika didatangi oleh Ahlul Syubuhat Ahlul Bid'ah ingin berbicara tentang seputar perkara-perkara yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Imam Malik tidak memberi kesempatan kepada dia dan mengusir orang tersebut dari majlisnya Imam Malik ini Imam Malik yang terkenal dengan ibadah akhlak, ilmu sabar, ya ahli Imam Malik Oh, ternyata bersikap tegas Al Imam Yahya Ibnu Ma'in salah satu imam dari sekian imatul muhaddisin yang terkenal dengan tiabul lain sal di siang hari dakwah ilmu hadis zuhud terhadap dunia ketika ada seorang ahli bid'ah ini imam loh ya berilmu dia Ketika ada ahlul bid'ah, ingin menyata, menyatakan kepada Imam Malik, ya Imam Malik, uridu an akra alaiya ya Ibn Maimin, uridu an akra alaika ayatan min al Quran. Qala la, wala nisfan ayat. Mau baca Quran satu ayat saja. Kata Imam Ibn Ma'in, la, jangan kan satu ayat, setengah ayat jangan, pergi. Ini akhlak para sahabat tabiin orang-orang yang mulia yang terkenal, terkenal dengan al akhlakul Karimah. Ini cara pertama di dalam menghindarkan dan menjauhkan diri kita dari apa shubuhan. Allah di dalam Al Quran melarang kita untuk duduk dengan mereka. Bahkan Allah memerintahkan untuk kita menjauhi majlis-majlis yang penuh dengan syubuhat. Yang disebutkan di sana kebaldilan. Disebutkan oleh Allah. Dalam Al-Quran perintah untuk menjauhi majlis yang seperti itu. Nah. Inilah manhaj ahli sunnah di dalam menjauhkan dirinya dari perkara syubuhat. Oleh kerana itu Rasulullah menyatakan. wa وَمَنِتَقُوا الشُّبُهَاتٍ فَقَدِسْتَبْرَ عَلِدِينِ وَإِرْضِ Barang siapa yang takut kepada syubuhat berusaha menghindarkan dirinya dari perkara syubuhat, perkara yang salah dari perkara din ini, perkara yang rancu di dalam perkara din ini, yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah, maka dia telah selamat, telah terselamatkan perkara din dia, iman dia, dan harga diri dia. Kemudian Rasulullah lanjutkan, waman man wa ta'afi فَقَدْ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ Barang siapa yang jatuh terlibat dalam perkara yang syubuhat maka kata Rasulullah dia telah jatuh dan terlibat kepada perkara yang haram nah, bagaimana caranya cara yang pertama yang tadi yang telah ditunjukkan oleh Salatul Saleh, yang telah dicontohkan oleh para ulama sejak dahulu yang kedua adalah kita mengenal mempelajari syubhat-syubhat tersebut melalui para ulama ahli sunnah yang telah disiapkan dan disertai dengan itu bantahan lengkap maka dari itu tanyakan kepada ahli ilmu Allah Subhanahu wa taala menyatakan fasalu ahladzikri inkuntum la ta'lamun ta bertanyalah kepada ahluz zikir ahlul ilmu ahlul qur'an ahlussunnatir rasul jika kalian dalam keadaan tidak mengerti Allah juga menyatakan di dalam Al-Qur'an wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'ubih jika datang Kata Allah kepada mereka sebuah berita, sebuah informasi. Sebuah seruan. Yang seruan itu kemungkinan berkaitan dengan perkara yang membawa berita kegembiraan. Berita yang menjanjikan kesejahteraan. Berita yang menjanjikan keamanan dan kenyamanan bagi umat ini. Informasi yang berkaitan dengan maslahatan, kepentingan orang banyak. Ataupun berita yang membuat mereka takut Berita yang membuat mereka cemas Berita yang mengancam keamanan dan kesejahteraan mereka Atau kesejahteraan kebanyakan orang ada <San> Dengan segera kata Allah Mereka mereka itu menyebarkannya Menanggapinya, menyikapinya Dan menyebarluaskan berita tersebut Kemudian Allah menyatakan Walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la 'alimahul ladzina yastanbitunahu minhum kalau seandainya mereka mau kata allah mengembalikan perkaranya mengembalikan jawaban dari permasalahan atau informasi yang sampai kepada mereka mengembalikan jalan keluar penyelesaian dari apa yang mereka terima dari informasi tersebut kepada rasul rasulullah enggak ada sekarang kepada siapa? Kepada sunnahnya. Kepada yang mengerti bimbingan Rasul, yang mengerti tentang sunnah Rasul. Wa ila ulil minhum. Dijelaskan oleh para ulama apa yang dimaksudul amri dalam ayat ini? Yakni ahlul ilm. Alladzina ya'rifunal umur, ya'rifunal masalih minal mafasid. Dikembalikan jawabannya kepada ahlul ilmi yang mengerti dengan ilmunya itu, mana perkara yang positif, yang semestinya diambil dan dijadikan sebagai langkah, dan mana yang negatif, yang akibatnya buruk, sehingga dengan itu dihindarkan untuk menghindarkan umat ini, menghindarkan masyarakat ini, menghindarkan muslimin dari kehancuran. Nah, ini jalan yang kedua, yakni mempelajari syubahat tersebut melalui siapa? ahlinya nah ini oleh karena itu Sheikh menulis salah satu kitab beliau yang bernama Kashfusyubuhat apa makna Kashfusyubuhat Kashfusyubuhat terdiri dari dua kalimat yaitu Kashf dan Ashubuhat Kashfu itu Masdar Masdar daripada Kashafa Kashafa yakshifu Kashfan ini kasfu, asal katanya dari kasyafah. Apa makna kasyafah? Menyingkap, menguap, membongkar. Ya. Ini makna kasyafah? Ya disebut Nah, ashubuhat seperti yang tadi sudah kita jelaskan apa makna shubuhat. Yaitu perkara yang samar yang terletak di antara yang hat dan yang batin sehingga orang oh. yang tidak faham mana yang hak mana yang batil melihat, wah, ini hak ini, padahal dia batil atau sebaliknya dia mengira, batil ini ini tidak benar ini ternyata dia hak atau menyebabkan dia jatuh kepada kesalahan di dalam menilai dan menghukumi tidak adanya ilmu untuk menilai tersebut tidak adanya kemampuan untuk memisahkan. Kenapa dia tidak punya kemampuan. Di antara sebabnya, dia tidak belajar, tidak menuntut ilmu, tidak mengerti tentang Quran dan Sunnah. Ini di antara sebabnya. Jauh dari majelis-majelis para ulama, jauh dari majelis-majelis yang saleh. Ini diantara sebabnya, para hadirin yang ehwalifiddina azza kumullah, inilah kitab kasusubuhan. Sehingga dalam kitab ini beliau akan menyebutkan nanti orang-orang musyrik di zaman kita ini atau mereka-mereka yang jatuh pada perbuatan jerik hujah-hujahnya mereka seperti ini. Nanti akan dibahas oleh saya bagaimana hujah ini. Apakah hujah ini adalah suatu hujah yang baru muncul ketika kita hidup ini? Atau sebenarnya sudah ada sebelumnya? Apakah hujah-hujah atau boleh lebih tepat diberi nama subhat-subhat ini tadi? Adalah sesuatu yang sulit untuk dibantah? Atau justru perkara yang gampang ternyata? Ternyata di Al-Quran telah dibeberkan oleh Allah dengan jelasnya. Nah ini akan dibongkar oleh beliau satu persatu nanti insyaAllah di sini kita akan mempelajarinya bi'idhnillahi ta'ala namun sebelum itu ikhwanifidina'adzakumullah pada kajian siang hari ini saya ingin membacakan biografi sejarah dari penulis kitab Syubhat, yaitu yang dikenal dengan Syeikh Islam Al Mujaddid, Al Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman bin Ali Al Damimi Al Najdi, Rahimahullah. Al Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab sesuai dengan urutannya tadi nama beliau Muhammad. Nama ayah dul wahab Nama kakeknya Sulaiman, Nama kakek ayahnya Ali Sehingga nama beliau lengkapnya yang mungkin Dengan mudah kita hafal adalah Al-Syikh Muhammad Bin Abdul Wahab Bin Sulaiman Bin Ali Al-Tamimi Al-Najdi Dinyatakan sebagai Tamimi Karena dari Kabilah Bani Tamim Dinyatakan al Al-Najdi Karena asalnya dari Najd. Najd itu adalah bagian. Atau salah satu bagian dari wilayah Jaziratul Arabiyah. Jaziratul Arabiyah. Ini pengenalan tentang penulis. Beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Al najdi rahimahullah dilahirkan di kampung atau di yang negeri yang bernama Uyaydah. Negeri yang bernama Uyaydah. Negeri ini berada 70 km di arah utara Kota Riyadh. Riyadh itu di mana? Di Malaysia atau di Brunei? Oh, di Saudi. Nah. 70 km arah utara kota Riau ini ada negeri namanya Uyayna ah, di kampung inilah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dilahirkan pada tahun 1115 Hijriah pada tahun 1115 Hijriah yaitu pada abad ke-12 Hijriah ini tempat dan tanggal lahir uh, penulis kitab ini Nah, ikhwani fi dina azzaikum di negeri Uyaina ini beliau dilahirkan dan dibesarkan di mana pada masa kecilnya beliau hidup di sebuah rumah tangga keluarga yang penuh dengan ilmu ayahnya adalah kabi di kampung Uyaina. Khawzi itu adalah yang menangani urusan-urusan agama Tempat kembalinya fatwa di kampung Uyaynah Ini ayahnya, Abdul Wahab Begitu juga kakeknya, Sulaiman sebelumnya Termasuk mufti di kampung Uyaynah Paman-paman beliau pun adalah ulama-ulama yang berada di negeri Uyaynah Yang mengajar ya, ilmu di sana Nah, sehingga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dilahirkan di keluarga yang berilmu, dibesarkan berkembang di keluarga dan lingkungan yang berilmu. Sampai-sampai beliau menyelesaikan Al-Qur'an. Dalam pengertian menghafal Al-Qur'an 30 juz sebelum beliau berumur 10 tahun. Sebelum beliau berumur 10 tahun sudah menyelesaikan berapa? 37 Abdan umur 20. Ah ha? 11. Ha, lebih kecil dari Abdan sudah selesai 30 juz. Nah ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ha, dan ternyata Syekh memang orang yang dikenal sejak kecil oh yang memiliki kemampuan jaga jadas di antara kawan-kawannya. Nah Sehingga memang disenangi Sheikh di situ Sampai ketika beliau menginjak dewasa Dan beliau terus belajar kepada ulama yang ada di negeri tersebut Baik dari keluarganya ataupun yang lainnya Tidak cukup dan tidak puas Sheikh sampai di sana Beliau mengadakan reshlah Pergi untuk belajar Bukan berdawan Cari ilmu dulu Melengkapi dirinya untuk memulai dakwah untuk memulai bagaimana memberdayai umat yang penuh dengan syubhat ini enggak mungkin sebuah dakwah tidak didirikan atau sebuah dakwah berjalan tanpa adanya ilmu oh, mungkin saja kalau seandainya syekh mau berdakwah pada waktu itu kepada orang yang di sekitarnya e, lakukan salat e, apa bersedekah Berbuat baiklah kepada tetangga. Misalkan seputar ini enggak ada masalah di kampungnya. Kalau dakwah seputar ini jalankan eh, bagaimana eh, akhlaknya Rasul. Misalkan mengajarkan itu kepada orang-orang di kampung enggak sulit. Yang seperti itu cukup beliau enggak perlu pergi ke mana-mana untuk belajar. Ilmu sudah beliau milikin walaupun tidak perlu keluar dari kampungnya. Bisa kalau seandainya yang dimaui dengan dawah seperti itu, tetapi beliau mulai memahami permasalahan bahwa dawah yang harus dijalankan dan ditegakkan adalah dawah yang dijalankan dan ditegakkan oleh Rasulullah SAW. Yaitu dawah kepada tauhid. Beliau melihat oh orang di sekitar ini orang yang enggak bisa diremehkan. Mereka orang yang punya subuhan dalam bahasa Arab luar biasa kemampuan mempelajari uh, ilmu bahasa Arabnya orang orang ada di sekitar sana kemampuan usul fitihnya luar biasa sehingga kalau nanggung-nanggung ilmunya ditelan-metelan apa apa, di dilek gitu. Nah malah jadi fitnah akhirnya ah, ternyata mau bawa tauhid aja di diajak debat sama Sheikh Pulan aja kalah malah jadi fitnah bagi, bagi orang Awam. jadi fitnah besar al-syeikh mempersiapkan dirinya belajar ilmu fiqih usulul fiqih lukatul arabiyah kawahidul fiqhiyah kemudian dia tidak tanggung-tanggung belajar fikihnya mazhab semua dibelajari mazhab syafi'i ada gurunya yang bermazhab syafi'i ada yang bermazhab habbali ada yang bermazhab maliki kuasai oleh syekh nah Belajar ilmu hadith Berangkat beliau Ke negeri Basrah Di Irak. Nah Dengan perjalanan yang capek Yang melelahkan sampai diriwayatkan Dalam beberapa perjalanan itu Sheikh mengalami kehabisan bekal Dan sampai beliau hampir meninggal dunia di jalan Kelaparan kehausan Nah Alhamdulillah Kita masih ada bus kita masih ada sepeda motor, ha. nah enak, nah tinggal setengah jam satu jam paling lama nyampe, ha. nah ada warung es, ha. lapor ada Ranjurujar, ini kalau sih di tengah padang pasir, kalau ju lamar mau kemana, melihatnya ha. cuma langit dan pasir, ha. panas tidak ada ding ding ding ding ding ding, ding s, tidak ada eh? berkawafikum benar-benar lelah capek di dalam mendapatkan ilmu mempersiapkan dirinya untuk menghadapi ahnus syubuhad syekh terus belajar sampai beliau merasa bahwa wah di negerinya harus disegerakan mana kehidupan orang-orang yang ada di kampung Syair, di Uyainah dan di sekitarnya penuh dengan penyelisihan dan pelanggaran kepada Sunnah Rasul penuh dengan dida'ah penuh dengan kesyirikan yang ini beristighasah yang ini bernazar untuk kubur. Yang ini menangis di kuburnya Sayyid Fula. Yang ini meminta barakah dalam bentuk mengambil tanah pekuburan dari kuburan para aulia kata mereka. Yang ini beritikaf di kubah kuburan si Fulan. Dan datang mendapatkan jalan keluar dari kesempitan rezeki yang dialaminya. Syekh melihat harus segera kemudian Syekh pulang dan Syekh tahu bahawa halangan yang akan dan rintangan yang akan dia dapatin besar Karena para ulama yang ada di kampungnya pada waktu itu dan yang ada di negeri-negeri sekitarnya pada waktu itu kebanyakan mereka tidak memberikan perhatian yang serius di dalam mendakwahkan tauhid mereka hanya sibuk dengan pelajaran fikih dengan pelajaran usul fikih ini yang masih baik di kalangan mereka lebih parah lagi kondisi itu diperparah diperburuk dengan adanya ulama-ulama atau orang-orang yang dianggap ulama pada waktu itu yang memberikan syubhat-syubhat di dalam melanjutkan bid'ah, bid'ah dan kesyirikan, kesyirikan yang ada di masyarakat. Syekh Tau ketika beliau memulai dakwah, beliau akan mengalami, mengalami rintangan. Dan lawan daripada sunnah yaitu bid'ah. Ikhwani fillah azzakumullah dan ternyata itu terbukti di dalam dakwah beliau. Beliau akhirnya pulang ke kampungnya dan memulai dakwah. Tetapi dakwah beliau dimulai dari yang sangat mendasar, termasuk ditulisnya kitab ada terada dan usul atau al-usul adalah ada tiga prinsip pokok atau tiga prinsip penting dalam Islam. Itu sangat mendasar terbukti coba lihat bahasanya Syekh dan itu memang bahasa di dalam buku-buku beliau. Elam rahimakalaw. Bagaimana tulisan Syekh ketawila. Wahai semoga Allah memberikan rahmat kepadamu. Nanti berikutnya wa idhati lalaka, makrobu. Kalau dikatakan kepada kamu, ditanyakan kepada kamu siapa Robmu? Fakul maka jawablah Robiyyallah aladhi rabani wa Roba jamia alalamin binaabe. Katakan Rob aku itu adalah Allah yang telah menciptakan aku, memelihara aku dan memelihara alam semesta ini. Fa idza bima arafta Rabb. Jawab. Ini menunjukkan bagaimana asyiah as di dalam berdakwah penuh dengan hikmah, penuh dengan kesabaran, penuh dengan kelembutan dan kasih sayang kepada para mad'u sehingga dinyatakan jika ditanyakan kepada engkau dengan apa engkau mengenal Rabbmu? Dengan apa engkau bisa mengenal Allah? فَقُلْ <tuk> Maka jawablah بِآيَاتِهِ <tuk> وَمَخْلُوْقَاتِهِ Dengan ayat-ayatnya dan makhluk-makhluknya Terus dilanjut dirinci وَمِنْ آيَاتِهِ وَمِنْ مَخْلُوْقَاتِهِ Dalil Ini dalilnya Luar biasa ya ikhwan di dalam berdakwah Syekh memulai da'wahnya kepada mereka untuk mengenalkan tentang rububiyah Allah. Membangkitkan semangat iman untuk mengenal siapa Allah, siapa pencipta ini. Siapa yang mengatur alam semesta ini. Dikenalkan dulu Allah syih, dibangkitkan dulu ke atau keimanannya. Baru syih dengan perlahan memasukkan tauhidul uluhiyah. Sebagai bentuk konsekuensi dan kewajiban. Bagi siapa-siapa yang telah mengenal Allah sebagai pencipta, pemilik, pengatur alam semesta ini Syekh Muhammad mulai Syekh datang ke negerinya yaitu dimana oh yayna kembali pulang ke kampung nah setelah itu Syekh melanjutkan dakwahnya dimulai perlahan-perlahan dari satu orang ke orang dari satu rumah ke rumah terus sampai akhirnya beliau menyampaikan dakwah ini kepada Amir Uyaina. Yaani penguasa kampung Uyaina. Pimpinan negeri Uyaina. Di mana asyar tinggal dan dilahirkan di tempat itu. Ditawarkan kepada Amir Uyaina tentang dakwah ini. Bagaimana kira-kira kalau seandainya kita bekerja sama? Ini adalah dakwahnya para Rasul. Ini adalah dakwahnya Tauhid. Da'wah menuju kepada Tauhidillah. Da'wah menuju kepada ibadatillah wahadah. Mari kita bersama-sama untuk kita mengajak kaum orang-orang ini yang ada ini. Untuk mereka mentauhidkan Allah. Berdoa hanya kepada Allah. Meminta rizki hanya kepada Allah. Beristirah hanya kepada Allah. Ayo. Ditawarkan dakwah ini kepada Al-Amir penguasa Negeri Uyayna pada waktu itu kemudian Al-Amir yang bernama Uthman bin Nusar bin Ma'mar Ma nama Al-Amir Negeri Uyayna pada waktu itu adalah Uthman bin Nusar bin Ma'mar Ma Uthman bin Nusar bin Ma'mar Ma ini Amirnya amir yang dimaksud bukan amir jamaah ya amir disini ya ini penguasa pimpinan di negeri tersebut nah, tawakun gimana kalau kita kerjasama ayo kita dakwah bareng-bareng ini tampung jauh kita akhirnya amir setelah dipahamkan kepada beliau oleh syekh muhammad bin Abdul abdulillah tentang pentingnya tauhid yang nanti kita akan bahas bagaimana tauhid bagaimana pentingnya dan bagaimana syirik serta bagaimana bahaya syirik bagi pribadi bagi masyarakat bagi sebuah negeri kemudian al-amir menerima dakwah Ashir Muhammad bin Abdul Wahab baik, baik. kata Ashir kita kerjasama kita e, terus berdakwah saya akan berada di belakang bersama kamu di dalam membantu menegakkan kalimat Tauhid akhirnya berjalan dakwah ini seiring antara ilmu yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sebagai seorang alim sebagai seorang da'i yang berilmu sebagai seorang da'i yang mau berda'wah di atas ilmu diiringi dengan adanya sultan kekuatan yang menopang da'wah tersebut berjalanlah da'wah ini sampai-sampai pada waktu itu setelah sekian lama berapa tahun ini bukan sehari dua hari ya Bukan seminggu, dua minggu. Berjalan ini. Dalam. Nah, proses. Nah. Ba Kemudian, setelah itu, al-Syeikh meminta kepada al-Amir, Amir huyaina, menawarkan sebuah Amar Ma'ruf, nahi mungkab. Bagaimana, ya Al-Amir, wahai pimpinan, kalau seandainya itu kubah yang ada di atas kuburan Zaid ibn al-Khatthab, orang yang yang mana kubah ini dilarang oleh Rasulullah SAW, ini adalah sesuatu yang menyelisih sunnah. Untuk kita bersama-sama menghancurkannya. Ya, ini di sana ada kuburan Zaid ibn al-Khatthab. Sorang sahabat bernama Zaid ibn Al Khattab radhiyallahu anhu yang meninggal dunia di dalam pertempuran ketika memerangi Musailamah al Qaeda. Musailamah al Qaeda dia orang yang mengaku sebagai nabi. Zaid ibn Al Khattab mas termasuk di dalam pasukan tersebut dan beliau meninggal dunia sebagai syahid insyaallah pada pertempuran tersebut dan meninggal dunia kemudian di makamnya kata orang sana, orang kampung ini adalah kuburannya, siapa? Zaid Ibn Khampo, itu betul, betul cuma orang di negeri sana sudah sekian generasi menyatakan ini adalah kuburannya Zaid Ibn Khampo didirikan kubah yang besar yang kemudian baik orang kampung sana maupun dari negeri-negeri yang lainnya berdatangan ke sana berziarah datang dari negeri lain berziarah bernazar, ertikaf menangis beristirahat ambil barakah minta syafaat dan yang lainnya bagaimana? ini Rasulullah sudah memerintahkan untuk kita merobohkan setiap bangunan yang ada di atas kubur perintah dari Nabi ini akan dibahas nanti di mana? rinciannya di kitab Tauhid dalilnya secara lengkap dari sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian Amir menerima ajakan Sheikh Masya Allah ya? dihancurkanlah kubah tersebut ada penduduk satu kampung di sana yang enggak terima dengan membuat rencana ini, mereka siap-siap untuk mempertahankan uh, kubah tersebut, tetapi karena Amir, Ruh memiliki kekuatan yang cukup mereka akhirnya mundur juga mundur dan akhirnya kubah itu pun diratakan dengan tanah Dakwah tauhid masya Allah, sekian orang selamat dari kesyirikan kesyirikan yang bisa menggagalkan ibadah seseorang yang bisa menyebabkan tertolaknya sholat dia saum dia dan yang lainnya dari ibadah dia terselamatkan dari kesyirikan dosa yang terbesar nah ikhwanif dina azakumullah ikhwanif pada waktu itu juga akhirnya terjadi di masa Dawah Syekh di negeri Uyainah penerapan syariat Islam. Penerapan apa? Syariat Islam. Ketika ada seorang wanita mengaku bahawa dirinya berzina dan dia adalah seorang wanita yang muhsan, yang telah menikah. Minta untuk dirajam. Akhirnya ketika telah dinasehati dan diminta kepada wanita itu untuk ee, kembali lagi apa... Ulang kembali untuk tidak segera ditegakkan rajang supaya ada kesempatan mungkin saja dia mau menarik tirop dia pengakuan dia tentang perbuatan zinanya. nah Ini perlu kita pelajari nanti di fikir pelajaran fikir. Ya, bagaimana itu hukum rajang, bagaimana cara penerapannya apa syarat-syaratnya. Akhirnya setelah sekian kali wanita itu memaksa diri untuk ditegakkan hukum Allah kepada dirinya karena ingin bertaubat diterapkanlah syariat Islam dengan di tegakannya hukum rajan kepada wanita tersebut syariat Islam mulai berjalan haa, dakwah sheikh dimulai dengan luang syarak syariat Islam atau dimulai dengan tawhid syariat Islam akan datang akan datang ketika tawhid telah ditegakkan di suatu negeri ketika tawhid telah direalisasikan ketika kesyirikan sudah diperangi dan dijauhi oleh umat di saat itu syariat Islam akan datang. Bukan demonstrasi sana-sini pakai spanduk syariat Islam, syariat Islam. Sementara muslimin belum siap syariat Islam. Sementara mereka yang mengibarkan spanduk itu juga yang menembalkan panfet-panfet syariat Islam tidak mengerti apa itu syariat Islam. Tidak faham. Cara syarat yang benar belum mengerti. Apa itu tawhid belum mengerti. Apa itu sunnah secara detail belum mengerti. Sibuk hanya seperti itu. Tegakkan Tauhid. Ini dakwahnya Nabi. Rasulullah SAW ketika mulai berdakwah di negeri Mekah. Apakah kemudian Rasul SAW menyatakan Hayu tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Kita harus tegakkan syariat Islam. Atau Rasul SAW menyatakan Tinggalkan peribadatan berhasil Allah. Tinggalkan minta syafaat kepada Zain Allah tinggalkan bernazar kepada selain Allah tinggalkan ini semua nyatakan kalimat La ilaha illallah atau Rasulullah menyatakan syariat Islam dulu padahal di orang-orang Quraish dahulu banyak hukum-hukum selain daripada hukum Allah hukum-hukum Tawud yang diterapkan perselisihan antar mereka perampakan yang terjadi di antara mereka pembunuhan yang terjadi di antara mereka itu diselesaikan bukan dengan hukum Allah. Dengan hukum kabilah. Kalau hukum Allah apa? Kisah. Ada ketentuannya. Tapi mereka menyelesaikan dengan hukum sendiri. Warisan ada hukum sendiri. Tidak ada hukum Allah diterapkan. Tetapi Rasulullah tahu. Dengan wahyu Allah tentunya. Dengan bimbingan wahyu bahwa syariat Islam tidak bisa tegak kecuali dengan adanya tauhid. Tak bisa. Sekarang coba surutkan syariat Islam dengan mana yang betul ya? Syariat Islam berarti kalau syariat Islam ditegakkan semua peribadatan kepada selain Allah harus dilarang. Ini syariat islam, Sebelum dilarangnya riba, sebelum dilarangnya khamr harus dong. Ayo tempat-tempat yang dikunjungi oleh orang jauh-jauh seperti yang pernah saya ceritakan Saya naik ke suatu bukit Ternyata di sana ada sebuah kuburan Dan didirikan masjid di dalamnya Hah? Di kuburan tersebut Datang beberapa orang dari sekian tempat Saya tanya Bapak dari mana? Oh saya dari kota ini Sudah berapa lama di sini? Dua bulan Nama apa? Etika Astagfirullahaladzim Jauh-jauh Kenapa? Anu Pak Saya sedang mengalami kebutuhan La ilah, muslim illallah. siapa tidak saya enggak apa antum. Ini yang saya sebutkan tadi baru jenis kuburan yang kecil yang belum tingkat pengagungannya seperti yang lainnya. Belum yang lain-lainnya yang katanya apa Maulana Malik Ibrahim berbes-besan datang. Itu sudah dilarang oleh Rasul. La yushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Jangan kalian melakukan syadur rihal. Apa itu syadur rihal? Kita akan bahas nanti insyaAllah rincinya di kitab ut-tahzid. Huh? Yakni melakukan safar dari kampungnya ke suatu tempat dengan niat ibadah. Tidak boleh kecuali tiga tempat, kata Rasulullah. Masjidil Haram. Orang yang mau dari sini, dari Indonesia ke Masjidil Haram, walaupun enggak haji. Saya mau pergi Masjidil Haram, mau salam di sana, boleh. Masjidi Jadi di Mana? Di Madinah Anda mau ke mana? Mau ke Madinah Mau apa? Mau ke Masjid Madinah Mau, mau sholat Lu mau umrah? Enggak Mau haji? Enggak Boleh Ya Yang ketiga mana? Masjidil Aqsa Yang ada di Tiga tempat ini Selain tiga tempat ini enggak boleh Datang dari Jember ke Gersik Sakara-Sakara itu bawa bekal, loh. nah sah sah ninggalkan keluarga ninggalin ini namanya sah sah ini dilarang oleh Rasulullah dengan niat ibadah apa ibadahnya ziarah ke kuburan nanti sampai di sana sholawatan sampai di sana doa minta barokah ada yang ngantongin tanahnya masukkan bungkus kain apa barusan saya biar lapis, nah yang satu itu kalau orang yang bodoh, bukan orang orang awam toh ya ini. Jenderal-jenderal, dokter-dokter, dokter loh. Orang intelekt. Berdatangan ke sana mau apa? Supaya bisa jadi kepala rumah sakit. Loh, ada ini terjadi. Bukan orang awam kedagang kertas berbasuh, bukan, bukan cuma itu. Orang-orang yang belajar enggak ngerti tentang tauhid. Bagaimana syariat Islam Mau diterapkan Kalau kondisi umat ini Dalam keadaan seperti ini Ikhwani fid dina azakumullah Karena itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Memulai dakwahnya bukan dengan Seruan-seruan syariat Islam Seperti yang mereka serukan Bukan dakwah ilmu Dikumpulkan oleh Syekh beberapa anak Fadol ah, ayo belajar Terus diajarin, ini nanti ngajarin ke kak keluarganya. Terus nulis syekh buku, dikirim ke sana, kirim ke sana. Sebagaimana nanti kita akan jelaskan dakwah beliau lebih lengkap lagi. Ikhwanifiddin eh, azakumullah. Sampai ternyata dakwah syekh Muhammad, yaitu da'wah tu'taw'id, di negeri Uyayna, didengar ke beberapa daerah negeri yang lainnya, yang notabene mayoritas mereka itu adalah, jatuh kepada kesyirikan Akhirnya ada suatu negeri namanya negeri Al Ahsa. Negeri Al Ahsa yang secara luas wilayah dan kekuatan negeri dia di atas negeri Uyainah. Di mana negeri Uyainai Uyaina ini menggantungkan penghasilan negerinya Perekonomiannya serta bantuan, istilahnya IMF-nya itu, ehsa itu Ehsa tadi, atau disebut Al-Ahsa IMF pada waktu itu. Ya. Ketika mendengar ini, oh, ada dakwah Wahabi ya? Ah, Diouina, kirim utusan, sampaikan kepada Amir Ghuthman. Berhentikan itu, mau power itu, ya. Berhentikan da'i satu itu orang itu. Ha? Suruh keluar dari Uyainah, suruh keluar dari kampungnya, tuan. Ya, Terusir dari kampungnya. Mau diusir dari tempat dia lahir dan dibesarkan. Berhenti. Kalau enggak, saya putuskan dana, apa non bujutera apa namanya itu. Iya, dana apa lagi? Tidak tahu namanya itu. Nah, dari IMF suntikan dana berhenti. Nah, kalau memaksakan diri melindungi dakwah tauhid tersebut, akhirnya al Amir kebingungan. mau menghadapi rakyat gimana ini rakyat ini? Masyarakat belum siap secara keseluruhan. Oh, dakwah baru dimulai, ya? Baru ini masih banyak orang yang belum mengerti masih, masih Islamnya awal langkah. Nah, bagaimana ini? Ada kekhawatiran dari Amir Huthman. Nah. Jangan-jangan nanti ada gerakan reformasi. Hah? Reformasi akhirnya. Hah? Demonstrasi sana, demonstrasi sini. Minta turunnya pimpinan. Hah? Akhirnya kebingungan. Al-Amir ujung-ujungnya meminta kepada Sheikh. Ya Sheikh. Minta tolong sudahlah. Sementara untuk ini keluar dulu. Dari Buyayna keluar dari Uyayna kata Syekh kepada Amir sebagai seorang da'i sebagai seorang nasih, pemberi nasihat menasehati wahai Amir, sabar ingat bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak akan membiarkan inti sabar inti rezeki di tangan Allah dari sisi Allah lah diberi nasihat, Amir menyatakan mana belum sanggup menghadapi kekuatan Al-Ahsa nah, yang telah mengancam kita dari sisi ekonomi dan dari sisi kekuatan bertengetaan, nah, kekuatan fisik. akhirnya Syekh menyatakan ya sudahlah, kalau memang begitu, anak keluar. Akhirnya Syekh keluar dari kampungnya Uyaina dalam keadaan sedih dan di tengah terik matahari siang hari yang panas beliau keluar dengan memegang satu kipas angin, uh, kipas apa, uh, apa namanya, kipas sudah, nah. Baratullah Figuam Beliau sambil mengipas wajahnya Karena panas Walaupun pada waktu itu Keluar dari negeri Huyayna Menuju ke suatu daerah lagi satu negeri Yang dikenal dengan negeri Ad-Dir'iyah Negeri Ad-Dir'iyah ah, Di negeri Ad-Dir'iyah ini Al-Syeikh menuju ke salah satu murid beliau yang belajar kepada beliau yang bernama Muhammad bin Suwailim Muhammad bin Suwailim al-Urayni seorang murid beliau yang bernama Muhammad bin Suwailim al-Urayni menuju ke sana sesampainya di sana sang murid Muhammad bin Suwailim ini yang terkenal dengan Ibn Suwailim sempat khawatir waduh Syekh datang ini gimana kalau orang-orang pada tahu nah orang-orang pada ngerti Syekh di sini padahal berita Syekh sudah ramai ini badai fitnah wahabiyah ini sudah ramai keluar dari negeri Uya ini kerana mendapat ancaman dari negeri Ahzal yang sangat kuat dan kok datang ke Diriyah? lah giliran Diriyah nanti dapat ancaman potongan bantuan dari apa IMF Nah, gimana ini? Akhirnya sudah khawatir si Ibn Suwailim ini. Syekh gimana? Khawatir bukan banyak pada dirinya, kepada syekh sendiri. Kok subhanallah berita mulai tersebar? Tersebar di negeri Ad-Dir'iyah ini tentang kedatangan syekh dari satu lisan ke lisan, sampailah berita ini ke Amir. Negeri Ad-Dir'iyah yang amirnya pada waktu itu bernama Muhammad bin Serud Muhammad bin Serud nah, datanglah eh, sampailah berita ini ke sana Muhammad bin Serud pun sempat sedikit goncang karena berita sudah sampai rupanya ada peringatan ini dari Aqsa. hati-hati yang lainnya ha? hati-hati barakallahu fikum urusannya akan menghadapi Nato ini walaikum warahmatullahi wabarakatuh dah gampang urusannya nah al-muhim sempat sedikit gonjang kok subhanallah Allah subhanahu wa ta'ala memang yang suruh man yang suruh dinah nah intang suruh Allah yang suruh wa yuthabit abdanakum jika kalian menolong agama Allah Maka pasti Allah akan menolong kalian dan mengokohkan posisi agama kalian. Allah mengenjikan ini. Dan Allah dengan hikmahnya. Allah dengan kudrahnya. Allah dengan ilmunya. Mengatur segala sesuatu, segala perkara itu dengan mudah. Inna dhalika alallahi yasir. wa Walaysam dhalika alallahi bi'aziz. Sesungguhnya perkara yang seperti itu gampang bagi Allah. Wahai makar makram, wahai makar makram, Allahumma ya syurud, innaum yakinu kaidah, wa akidu kaidah. Allahumma mereka punya makar, orang, -orang kafir, musuh-musuh tauhid punya makar, Allah pun punya makar, yang lebih dahsyat dari mereka. Akhirnya, kok Subhanallah dari dalam istana al-amir, dan dari dalam rumah kekuasaan al-amir datang sebuah cahaya, nur, hidayah dari seorang istri Zaujah yang soleha ketika mendengar berita ini sang istri dan melihat suami dalam keadaan bimbang menyatakan kepada suaminya wahai suamiku jangan khawatir ha? gunakan kesempatan besar ini ini orang alim seorang da'i yang membawa ilmu gunakan kesempatan ini untuk engkau membantu dia akhirnya sang amir, sang suami menerima nasihat si istri dan menyatakan ya sudah tahun begitu suruh datang dia ke sini yang tadinya sembunyi-sembunyi kok tiba-tiba ada panggilan dari amir nah akhirnya sebelum terlaksana itu sang istri menyatakan jangan jangan kau panggil dia isinya kalau sekarang datang mobil uh, afwan bapak gubernur meminta bapak datang dijemput uh. maunya begitu si Amir merintahkan orangnya untuk menjemput dia kata isnya jangan kamu keluar datang ke sana datangin orang itu di rumah orang itu tadi ibnu Sulait kalau kalau kau datang ke sana itu akan lebih mulia bagimu dan bagi orang tersebut Sang da'i tersebut yang Syekh Muhammad. Akhirnya, Amir Puddatan. Subhanallah, Zawjah ya Ayah, ikhwan. istri yang baik. 6. Nah, menambah iman, memberi nasihat, membangkitkan semangat sang suami ketika dia bingung, ketika dia merasa terhanjak. Akhirnya, berangkat Syekh Al-Amir Muhammad bin Saud dan menyampaikan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan ketemu di sana kemudian berbincanglah kedua, ini, kedua orang ini Syekh Muhammad menyatakan saya berda'wah dengan da'wah para nabi dengan da'wah Rasulullah SAW Yaitu da'wah Tauhid mengajak manusia ini untuk hanya beribadah kepada Allah bertawakal kepada Allah beristighata kepada Allah meminta baratah dan syafa'ah hanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. dilarang untuk bernazar kepada selain Allah berertikaf di selain apa yang disyariatkan oleh Allah dan jika engkau menerima dakwah Rasul ini, dakwah Tauhid ini, maka Allah Subhanahu Wataala akan membantu engkau dan Allah akan memberikan kemuliaan bagimu dan bagi negeri ini. Kata Syekh. Yang Syekh mawiy adalah firman Allah Subhanahu Wataala ini kisah secara singkat, tetapi nasihat itu panjang dari Syekh. Adalah firman Allah dalam surat An-Nur: Wa adalallahu ladinama minkum wa amidussalihat la yastakhlifanhum fil ardi tamma stakhlifa alladina min qablihim wa la yumakkinan lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yabdilanhum min ba'di qawmin anna ya'budunani la yushriku bi shay'a kata syekh firman Allah Allah telah berjanji kata Allah wa'adallahu <tuhi> Allah Allah telah berjanji bagi hamba hamba yang beriman dengan sebenar-benar iman bertauhid dengan sebenar-benar tauhid kepada Allah dan beramal saleh meninggalkan segala apa yang Allah haramkan apa yang diharamkan oleh Rasulnya maka kata Allah la yastakhlifanhum fil ardh pasti kata Allah aku akan berikan kepada dia khilafah kekuasaan di muka bumi ini kapan setelah adanya Tauhid setelah adanya apa? Lillahi walirasulnya janji dari Allah layaklah livanda janji Allah ini di samping Allah itu sebagai dzat yang layak livulmiyat tidak mengingkari atau menyelisih janjinya Allah tekankan dalam ayat ini dengan dua penekanan bahawa janji itu pasti terrealisasi apabila syarat yang Allah Allahkehendaki terrealisasi pula apa itu bentuk penekanannya dengan kalimat la yastakhlifan adanya la lamul qasam yakni sebagai jawabul qasam karena ayat ini mengandung sumpah nah la di sini ada tiga kalimat la yastakhlifa kemudian nun ta'kid pada akhirnya nah ini mengandung makna penegasan dari Allah Subhana Huwadahad. Nah, maknanya, kata Allah tegas setelah Livan pasti kata Allah pasti, Aku akan berikan kepada mereka khilafah yang mereka ingin inginkan. Kau masih dah khilafah tidak Sebagaimana Allah telah memberikan khilafah itu kepada orang-orang yang sebelum mereka. Kemudian Allah nyatakan, walau mungkin tidaklah hudi nauful datir taubalahum. Dan pasti pula kata Allah akan Aku pompa posisi agama mereka harga diri agamanya bisa ganti tersebar agamanya dan pasti kata Allah aku akan gantikan aku akan rubah perasaan takut dan cemas yang melanda negerinya melanda patungnya cemas dalam bidang ekonomi cemas dalam bidang sosial keamanan dalam bidang siasat dan politik yang carut-marut tidak menentu cabik-menyabik, dusta, saling berdusta, saling membohongi, saling mengkhianati akan Allah ganti dengan amnas keadaan yang aman kapan itu? kapan realisasi ini? realisasi ini apa bila kita meniru jejaknya Rasul sebagaimana Allah telah realisasikan ini kepada Rasul Allah restunya yasasikan Riais, Riais, ini kepada ulama-ulama di dan mereka pemegah yang bertauhid kepada Allah berda'wah ke